Zmínili jsme se ráno o předpokladu meditace, kterou vždy vlastně Buddha vyslovuje stejnými slovy. Aráňa gatavá, Rukamuré gatova, Cunhágára gatova, Palankamabu džitvá, uju káya, panidháya, parimukham, jsou upadha, pekvá, su so, satova asasati, satová, pasasati. Hmm? Což znamená, jak jsme vysvětlili ráno, ten, kdo chce meditovat, se odeberi do ústraní, to jsme vysvětlili jako kaja viveka. Hmm? Kaja viveka znamená, to slovo viveka jsme vysvětlili, to je důležité slovo, ti, kteří se chtějí zabývat jogou, by o tomto slově měli kontempovovat. Znamená na jedné straně izolace, na druhé straně znamená moudrost. Moudrost jogy přichází právě, jestliže izolujeme tělo, což znamená, že obrátíme smysly dovnitř. A meditace na dech je právě ideální způsob, jak vlastně stáhnout smysly zvenku. Jestliže stáhneme smysly zvenku, toto se eh, vlastně technicky nazývá pratyahára. Hm? Praty, ahara, jestli zde jsou studenti sanskritu, to znamená, ahara znamená nýst a praty znamená proti, že neseme mysl proti proti proudu. Mysl ráda chodí po proudu, běhá sem a běhá tam hm? a Jestliže běhá sem a běhá tam, nemá moudrost. Moudrost právě přichází, jestliže se snažíme jít proti této tendenci. To znamená, že stáhneme vědomí dovnitř a tím pádem se naše vnímání stává stabilní. Jestliže nestáhneme vědom smysly dovnitř, naše vnímání nebude stabilní. Jestliže vnímání není stabilní, nepronikneme nereálnost našich libostí, nelibostí a tím pádem nemáme přístup k objektivnímu poznání sebe a světa. Objektivní poznání z hlediska jogi je právě poznání myslí, která je obrácená dovnitř. To jsme vysvětlili. Vysvětlili jsme tež pomůcku k tomuto vnitřnímu obrácení smyslu dovnitř což je asana, prána práce na pozici těla a na dýchání, které se správně nastaví, jestliže naše pozice těla je správná. No a to je vysvětleno tím, že jak jsme se zmínili, že skrýží nohy a vzprýmí báteh. No a teď parimukam satim upadhá a to jsme vysvětlili, že eh, chrání svoji mysl na meditačním objektu. A meditační objekt jsme vysvětlili, je právě mentální objekt. Meditační objekt je mentální objekt, protože nemůžeme meditovat, jestli nemáme tento předpoklad, že jsme mysl odvrátili od vnějšího impaktu smyslu dovnitř. A tím pádem dosáhneme to, čemu jsme říkali čita vyvéka. Čita vyvéka znamená izolace vědomí. Izolace vědomí znamená, že nemyslíme na nic jiného, než na meditační objekt. A tím pádem můžeme tento meditační objekt proniknout. Buď způsobem meditace utišení, což je též proniknutí, anebo meditací vhledu, což je též proniknutí objektu. A to proniknutí objektu se právě Děje na základě schopnosti zůstat u toho objektu a nenechat mysl lítacem No, a tedy jsme připraveni k meditaci, a první krok k meditaci, jestliže meditujeme na dech, je jsme a satova asasati, satová, pasasati. Sato znamená se saty. Hm? A saty překládáme jako dělost, nebo překládáme jako ducha prítomnost. viděl jsem i překlad jako pozornost, hm? e, mnoho, mnoho slov, ale aby jsme pochopili, co saty je, musíme e, jít nad slova a Spolehnout se na vlastní zkušenost. Tomu jsme říkali počítat vlastní krávy. Kdo počítá vlastní krávy? A vysvětlili jsme krávy, což znamená je ve Staré Indii vlastně slovo, které se používá pro bohatství. My pak můžeme počítat vlastní bohatství. Bohatství tedy z hlediska jógy, což je zkušenost objektivní zkušenost našeho těla a našeho vědomí, které je na tělo vázané. To je naše bohatství v józe. Jestliže meditujeme na dech, vysvětli, že jsme výhoda meditace na dech, je, že toto stáhnutí vědomí dovnitř můžeme provozovat za jakékoliv situace, protože dech nás neopouští v každodenním životě. Je to tak? Hm? A jestliže si zvykneme pozorovat dech, Zvykneme si tež, jakmile se naše mysl obrátí k dechu, použít v tom momentě stabilitu v percepci, stabilitu ve vnímání. No a vlastně z hlediska filozofie jogy. A též buddhismu, který se nedá od tradice jogy oddělit. V tradici jogy pevné vnímání je předpokladem právě toho, aby jsme meditovali. Je předpokladem dělosti, předpokladem ducha přítomnosti, předpokladem vydělé pozornosti. Jestliže nemáme pevné vnímání, je to právě proto, že naše vědomí se obrací ven. A jak víme, že právě máme bdělost, ducha prítomnost vydělou pozornost. Víme to, že ten objekt, který potřebujeme, vnímáme právě stabilně. Vnímáme s pevnou myslí. Jestliže ho vnímáme s pevnou myslí, upomínáme si ho. A tento proces upomínání Našeho objektu, jeho jasné artikulace v naší mysli je právě to, co se nazývá vdělost, saty neboli smrti. Saty neboli smrti doslova znamená paměť, ale paměť v tom smyslu právě upamatování se. Upamatování se na to, Co je právě předmětem naší pozornosti? Jestliže si upamatováváme na to, co je právě předmětem naší pozornosti, naše vnímání spevní. Jestliže to neděláme, naše vnímání bude, jak co? Vysudymaga dává, krásný příklad je třeba <laughs> často si ho připomínat. Jestliže dle učení Vysudy magie, jestliže nemáme právě tento faktor dělosti, ducha přítomnosti, jsme jako co? Jsme jako vyschlá dýně na potoce nebo v proudu řeky. Jestliže proude doleva, doprava, nahoru, dolu nebo jakýmkoliv směrem vyschlá dýně osleduje. no a to právě přivádí pocit neklidu a dle budistické filozofie pocit neklidu je právě základ veškerých bez výjimky, veškerých poskvrnění vědomí. Tedy neklid je základ veškerých poskvrnění vědomí a opak neklidu Je absolutní klid, který pro buddhisty znamená, je reprezentován jakožto nirvána. tedy je absolutní klid, protože mysl se zbaví všech tendencí. Těkat sem a těkat tam. A proč se zbaví všech tendencí těkat sem a těkat tam, to budeme vysvětlovat právě večer v rámci našeho výkladu a sedmé kapitolí Sándy Mělmočana kterou, myslím, máte všichni. Hm? No a teď k satová, asasati, satová, pasasati. On eh, se vidělostí, s ducha přítomností se nadechuje a vydechuje. A Vysvětli jsme, začali jsme vysvětlovat, že toto stádium ve všech vysvětleních praxe meditace na dech je stádium, které se nazývá počítání. V čínské tradici vůbec praxe meditace na dech je nazvaná podle tohoto prvního stádia praxe Anapána Saty, tedy počítání. Hm? Tady je někdo, kdo studoval synologii. To se ty, ne? No. <laughs> Tady víš, co je šusí? Hm? Tato praxe se tedy jmenuje šusí, počítání dechu. Hm? V čínské tradici právě tato praxe počítání dechu je obzvláště na ní kladen důraz, protože vlastně podle vysvětlení, které najdeme v sutrách a šástrách, severního buddhismu. Vlastně v této praxi též meditující pozná dech. Pozná dech tak, jak je. Jak poznáme dech, tak, jak je. Yogačára Búmiš Ástra vysvětluje, poznáme dech tak, jak je, tím právě, že ho počítáme, tím, že Ho chápeme v rámci pěti agregátů hm? čili pěti eh, komponentů existence, což je tělesnost, hm? počitky, vnímání, formace vůle a faktory formace vůle a vědomí. Hm? To je všechno, co vlastně jsme. A za druhé, tím, že poznáme též závislé vznikání, což je vlastně základ buddhistické moudrosti a buddhistické praxe. A nakonec čtyři vznešené pravdy: pravda strasti, důvodu strasti, konce strasti a cestu, cesty, která vede právě do tohoto konce strasti. Všechno můžeme poznat na základě počítání dechu, což znamená nic jiného, neznamená nic jiného, než na základě naší schopnosti usadit se na objektu meditace. Čili my počítáme dech, aby jsme byli schopni se usadit na Objektu meditace. Jestliže se usadíme na objektu meditace, všechno půjde. Jestliže se neusadíme na objektu meditace, nedojdeme k lidu. Hm? To je důležité pochopit. Tedy usazení se na objektu meditace to je praxe utišení proniknout obět meditace, to je praxe vypasany. Hm? Tyto dvě složky meditace se, čím hlouběji pochopíme naší praxi, se nakonec spojují. Jestliže, jak uvidíme v našich výkladech večer, praktikujeme podle Návodu, které vysvětlují cestu bodhisattví, můžeme tyto dvě složky meditace spojovat od samého začátku. Ačkoliv to děláme bez většího úspěchu, můžeme to dělat. Můžeme to právě dělat na základě toho, čeho, co praxe bodhisattva nazývá hlubší pochopení této praxe. Hm? Jaké je hlubší pochopení této praxe? Měli bychom se to zvědět v našich večerních výkladech. Jestli ne, tak mi to připomeňte. A počítání ve vysvětlení, které máme snad v, v nejasnějších Sutrách, nebo šástrách, spojené se základními rozpravami Budhy, tedy Patisambinámaga, Visuddhimaga, je jednoduché, zatímco v severním buddhismu se používá dosti složitá praxe počítání právě. Hm? Tak jednoduchá praxe počítání je prostě nádech jedna, Výdech 1, hm? nádech 2, výdech 2, nádech 3, výdech 3 hm? a tak dále až do 10. Nepřitahovat přes 10, protože jestliže přitahujeme přes 10, co se stane? Budeme se věnovat počítání a zapomeneme na dech, což se stát nesmí. No a jestliže budeme počítat méně než do 5, co se stane? mysl bude stísněná a nebude mít dost prostor, aby se správně koncentrovali. Právě proto je dobré si vzít jakýkoliv číslo, které se hodí, mezi pěti a deseti. Mnozí zí učitelé radí, Používat číslo 8 jako vzpomínat si na osmi členou cestu ať už v józe nebo v na Nakonec na tom tu nezáleží. 10 je standardní, můžeme zkusit 10. Teď, jestliže během počítání, aby jsme počítali efektivně, musíme mít jasný počítek dechu. Jestliže nebudeme mít jasný počítek dechu, no pak, co se stane? Mysl bude běhat někam jinam? Hm? Proto je důležité, než začneme počítat dech, obzvláště pro nováčky v meditaci, se relaxovat, tak, aby ten počítek dechů byl jasný. Hm? Můžeme použít krátkou metá meditaci. Hm? O tom budeme mluvit snad někdy v příští dne. A nebo, eh, prosím, nesnažit se zaměřit na jeden bod, ale snažit se cítit dech v celém těle a tím pádem mysl si zvykne udechu. Jestliže si město zvykne udechu, no tak pak tato meditace se stane snadná. Jestliže si nezvykne udechu, budeme ji muset krotit, hm? aby si tam zvykla. Kdykoliv poběží někam jinam, co uděláme? Jaký potrestáme? No začneme počítat o, znova od jedničky. Hm? Jestliže počítáme nádech, Pět, výdech, sedm, co uděláme? No, zase se vrátíme k jedničce. Jestliže ztrácíme dech, zase se vrátíme k jedničce. Až tímto způsobem získáme jistou jasnost v počítku dechu. Takže mysl zůstává u objektu meditace. Jestliže podle instrukcí magie, jestliže počítáme rychle a nestrácíme dech, nepotřebujeme dále počítat, hm? můžeme se soustředit právě na nádech a výdech, jakým způsobem vysvětlíme zítra, Teď v praxi severního budismu počítání je trochu komplexní, počítáme nejprve od jedničky do desítky, pak nebo počítáme nádech 1, výdech 2, nádech 3, výdech 4 do desítky, hm? nebo zase nádech. Jedna, výdech jedna, do desítky. Ze začátku můžeme počítat nádech, výdech jedna, nádech, výdech dvě, nádech, výdech tři nádech, výdech čtyři, do desítky. Jestliže to je lehké, pak 10 nádechů a výdechů jako jedna a zase deset nádechů a výdechů jako dvě. 10 nádechů a výdechů jako 3, 10 nádechů a výdechů jako 4. Hm? Tím pádem se nutíme, hm? aby jsme dávali pozornost na to, co děláme. Hm? A když napočítáme nádech, výdech tímto způsobem do stovky, třeba, hm? tak zase od stovky do jedničky... Hm? Čili anulóma, pratyloma, buď od jedničky do čísla, který si zvolíme, anebo zase od toho čísla, který si zvolíme do jedničky, to střídáme. Jestliže nám to nejde, můžeme začít počítat třeba eh, nadech-výdech jedna, nádech, výdech dvě, nadech-výdech tři, nádech, výdech čtyři. A e, zase... E, jestli nám to ujede, tak nádech, výdech jedna, nádech, výdech dvě, nádech, výdech tři, nádech, výdech čtyři. A dvě čtyřky jsou jedna. Hm? No a tak dále. Pokračujeme, až nám to přestane ulítávat. Jestliže nám to uletí v sedmičce, tak počítáme hadu v sedmičkách. Jestliže nám to uletí v osmičce, počítáme hadu v osmičkách. Další. No a tím pádem to doplňujeme tak, aby jsme vlastně zůstali u toho dechu. Ať se děje cokoliv. No a vlastně se trestáme počítáním. Nad tím, že tak děláme, mysl se usadí u dechu. Jestliže se mysl usadí u dechu, všechny stádia meditace, které jsou spojené s dechem, pak můžou nastat. Jestliže se neusadíme u dechu, nenastaví. o těch stáděch, který nastanou po počítání. Budeme mluvit zítra Dnes tedy se budeme snažit obzáště tedy mluvím o těch, kteří ještě na praxi samády nejsou zvyklí, zůstat u dechu, tak, aby tato prezence vědomí u udechu se stará postupem času, spontánní. Hm? Jestliže se stane spontánní, všechno přijde. Jestliže se nestane spontánní, ze začátku budeme prožívat jisté frustrace, které některý z vás asi už prožívali, hm? protože to nejde tak, jak se představujeme. Hm? My se lítá tam. A tím pádem nenacházíme klidu. No ale jestliže budeme mít silnou motivaci a bude nám jasno, že pokud se mysl neusadíme na meditačním objektu, můžeme pracovat jenom s hrubou myslí. Jestliže víme něco o joze, začínáme chápat, že hrubá mysl je navazuje na hrubý počítek těla. A to je vlastně utrpení. Z hlediska jogy naše utrpení je hrubost našich počítků. Jak tělesných, tak i duševní, Ale hlavně duševní. A tím, že vycvičíme mysl tak, aby byla schopná spontánně zůstat u objektu naší meditace, vlastně tuto hrubost překonáváme a dostáváme se do jemných stádí praxe. Bez této schopnosti se do jemných stádí praxe nezůstane. A z hlediska jogy, z hlediska buddhismu, hrubost je právě příčina našeho nepokoje, příčina našich strachů, příčina našich depresí, hm? všeho negativního, co zažíváme. Právě příčina toho je hrubost našeho vnímání. Hm? To je sice těžké pochopit, Ten, kdo se bude opravdu vědět meditace věnovat, jistě se mu to stane jasné? Hmm?